На езерата Беседа от учителя Държана пред младежки окултен клас на 1 август 1930 година. Тайна молитва Сега, като сте дошли на езерата, вие искате да използвате планината с всичките нейни блага. Някои правят студени бани, а други топли. Студените бани са за героите, обаче за предпочитане са топлите бани. Целта на къпането е да се отворят порите на тялото и дишането да става и чрез кожата. Като се капете, не трябва да се страхувате от простуда. Някои се капе с топла вода, но се страхува да не се простуди, да не заболее от хрема или от кашлица който пристъпва към къпането с топла вода, без страх и със съзнание, той не може да се простуди. Ако пък го хване хрема или кашлица, и това не е лошо. Чрез хремата и кашлицата човек чисти дробовете си и цялата дихателна система от вътрешни отайки. Но той трябва да знае как да се чисти, да изхвърли вън нечистотиите от друговете си. За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига по два начина. Чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Някои мислят, че и като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата. Ако се молите механически, никакъв резултат няма да постигнете. Механическата молитва подразбира безразборно дрънкане на звънци. Ако отидете в някоя голяма къща и почнете да дрънкате ту един, ту друг звънец, все ще излезе някой човек да разбере кого търсите. Но приятелят ви, когато търсите, няма да излезе. Вие не знаете адреса на вашия приятел, вследствие на което не можете да го намерите. Защо не знаете адреса му? Връзката ви с него е прекъсната. Съзнателната молитва обаче подразбира направо влизане в контакт с приятеля ви. Вие знаете улицата, къщата, етажа стаята, дето той живее и веднага натискате звънец. Той отваря вратата на стаята си и любезно ви поканва. Следователно, концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се запази от лошите външни условия. Щом е ограден, човек не се простудява и нищо чуждо отвън не може да го нападне. Той знае къде да бутне, за да чуе гласа на приятеля си, който всякога може да му се притече на помощ. Един доктор, наш приятел, разправяше своя опитност за силата на молитвата. Една вечер жена му отишла на концерт и помолила мъжа си да наглежда малкото дете, да не се събуди и заплаче. Докторът обещал, че ще се грижи за детето. Тя отишла на концерта и била спокойна, понеже мъжът й е вкъщи. Случило се, че детето се събудило по-рано, отколкото майката предполагала, и започнал да плаче. Бащата го взял на ръце и се помъчал да го успокои, но детето непрестанно плакало. Той го люлял, носил го на ръце и стаята, но детето не млъквало. Дошло му наум да употреби някои лекарски методи, но и те не помогнали. Така минали два-три мъчителни часа, но детето все продължавало да плаче. Той започнал да поглежда към до доно майката се подаде. Видял се в чудо, не знаел какво да прави с разплаканото дете. Най-после му дошло на ум да приложи молитвата, с която никога до това време не си служал. Обърнал се към свети Никола, към ангелите, но пак никаква помощ. В пълно отчаяние той се обърнал към Бога. Господи Исусе Христе, помогни ми да се справя с това дете. Едва изрекал тези думи и детето престанало да плаче. Сега вече е разбрал той силата на молитвата. Кратка, но прочувствена била молитвата му, за това веднага получил отговор. Съвременните хора се намират в положението на този доктор. В първо време те разчитат на себе си и на научните си познания, но като видят, че са безпомощни, търсят свети и ангели. Като не получат и от тях помощ, обръщат се към Бога, който веднага изпраща помощта си. Следователно, докато разчитате на човешкото в себе си, всички ще минат и заминат край вас, без да ви се отзуват в който момент се обърнете към Божественото, помощта ще дойде. Ако вашата работа е по-важна от тази на окръжаващите, помощта ще дойде. Ако работата ви не е много важна, колкото и да викате за помощ, никой няма да ви отговори. Тъй, защото когато не получавате отговор на молитвата си, едно от двете е вярно. Или не сте се молили както трябва, или работата ви не е важна. Ще кажете, че тези работи са ви познати, че те са елементарни неща. Зависи как ги знаете. си мислят, че знаят някакъв език, но като почнат да говорят, произвеждат смя. Един американец преподавал френски език някъде в Америка. Случило се да пътува във Франция. Когато отишъл в от един хотел и започнал да говори френски, келнерът не разбрал нищо и го запитал. Друг език знаете ли? Английски. Говорете на английски. Произношение се иска за всеки език. Ако знаете един език, трябва да го знаете основно. Следователно, който иска да влезе във връзка с съществата от небесния свят, трябва да знае езикът им добре. Ако не знаете езика на природата точно, с всички правила и произношения, колкото и да викате към нея, ни глас, ни слишание. Искате ли да изпратите мисълта си към небето или към разумната природа? Мисълта ви трябва да бъде проникната от дълбоко чувство. Небето не разбира какво искате от него, ако мислите без да чувствате. Наистина. Когато обича, човек говори сладко. Ако няма любов в сърцето си, говорът му е дисхармоничен. За да бъде говорът ви приятен и хармоничен, изучавайте небесния език. Мъчен е този език. Ако за обикновените езици на Земята са нужни няколко години за да се научат добре, колко повече време е нужно за изучаване на небесния език. За това са нужни не години, а векове и животи. Сега ще прочета трета глава от първото послание към Коринтяните. Понеже сте още плътски, защото докле има помежду ви завист, разпря и разногласие, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човечески? Така е говорил Павел на вярващите по това време. Много неща е имало, от които те са се съблазнявали. И съвременните религиозни хора се съблазняват от много неща. И вие се съблазнявате. Всеки човек има някакъв авторитет, пред който се покланя. Религиозните спират вниманието си ту върху някой брат, ту върху някоя сестра, считат ги за авторитети. Те казват, този е напреднал духовно или тази е напреднала духовно. Трупът се около напредналите, искат да чуят нещо от тях. Как познавате кой човек е авторитетен? Ако става въпрос за чешмата, лесно се проверява нейният авторитет. Турете стомната си по чучура и вижте за колко време ще се напълни. Ако една чешма пълни стомната ви за половин час, авторитета ти е със стойност равна на половин час. Ако се пълни за 15 минути, авторитета ти е със стойност равна на 15 минути. Ако се пълни за 5 минути, авторитета ти е със стойност равна на 5 минути. Друга чешма пълни стомната ви за 5 секунди. При коя чешма ще отидете? При последната. Значи последната чешма е най-авторитетна. Кое прочее Павел и кое е Аполос? Не са ли служители, чрез които повярвахте и то, както е Господ всеки му дал? Пети стих. Всеки приема заплата според труда си. Който работи за Господа, няма защо да се стреми да бъде авторитет. Всеки трябва да бъде авторитет за себе си. Защото ние сме съработници на Бога. Девети стих. Защото никой не може да положи друго основание, освен положеното, което е Исус Христос 11 стих По думата Основание Павел разбира Божията любов. Ако нещата в света не стават тъй, както Божието диктува, нищо не се постига. Всеки му работата ще стане явна, защото денят ще я покаже, понеже сокън се открива. И огънят ще изпита всеки му каква е работата. 13 стих. На когото работата, която е зидал, стои, той ще вземе заплата. 14 стих. А на когото работата изгори, той ще се ощети. 15 стих. Сега вие искате да чуете нещо от мен, да го торите в турбата си или да го изядете. Ако искате да пълните турбите си, нищо няма да ви говоря. Аз искам да бъдете свободни, да вървите леко, без товар. Щом искате да чуете нещо, трябва да сте готови да възприемете и да прилагате. Представете си, че живеете в свят между съвършенни хора, които се отнасят добре с вас. Гдето отидете, всички ви приемат добре, услужват ви и задоволяват вашите нужди. Като прекарате известно време между съвършенните, пращат ви на земята между несъвършенните да видите как ще се справите с тях. Те са груби, невнимателни и не искат да знаят нищо за вашето съществуване. Като се натъкнете на тяхната грубост, и вие ставате груби. На вашите остри думи те отговарят още по-грубо. Този ви бутне, онзи ви бутне, трети ви удари една-две плесници. Вие се чудите какво става с вас. Спомняте си и за съвършения свят, дето ви носеха на ръце и не знаете защо сте слезли в този неразбран свят между грубите хора. Какво трябва да правите? Знание ви е нужно. Какво ще правите, ако срещнете вълк или мечка? Нито вълкът, нито мечката можете да впрегнете, както впрягате коня. Можете ли да срещнете риба на пътя си? Не можете. Рибата живее във водата. Ако излезе от водата, тя е осъдена на смърт. Можете ли да срещнете цвете на пътя си, както срещате животно? Не можете. Защо? Защото цветето е посъдено в земята. Излезе ли от земята, то изсъхва. Следователно, рибата живее във водата, птицата във въздуха, животното на земята, а растението черпи храна главно от почвата, дето е заровило главата си. Това показва, че всяко нещо трябва да се постави на мястото си. И човек трябва да бъде на мястото си. Съвършеният не може да живее както несъвършенните. Той може да им помага но не може да живее с техните мисли и чувства, не може да поддържа техния морал и техните разбирания. Като ученици, вие се нуждаете от право разбиране да не размествате нещата. Да размествате нещата, това значи да желаете цветето да ходи по земята като вас. Това е невъзможно. Вие искате рибата да излезе от водата, а птицата да напусне въздуха и да дойде на земята при вас. Цветето, рибата, птицата, млекопитаещото това са все символи, с които се изразяват мислите и чувствата на човек. Има мисли и желания, които приличат на цветята, на рибите, на птиците и на млекопитаящите. Като разбира характера на своите мисли и желания, човек трябва да знае къде да ги постави. Щом ги постави в съответната им среда, те ще се развият правилно, без да му причиняват някаква вреда. Ако не знае как да се справи със своите мисли и желания от рода на хищниците, хората страдат, пъшкат, търсят начин да се освободат от тях. Ще кажете, че лошите мисли и желания трябва да се пъдят навън. Как ще изпъдите една лоша мисъл от дума си или едно лошо желание от сърцето си? Не е лесно да се справите с тях. Как се е справил българинът с турските дерибейове? Като отивал някой Дерибей в дума на Българина, последния веднага слагал трапезата, на която турел чурба от агне или кокошка, печена кокошка, баница, а след това една-две чаши ракия или вино и му казвал «Заповядай, Ефенди!» Като прекарвал по 2 три деня при Българина, Дерибеят си отивал доволен от гостоприемството. Учен е Българинат. Зная как да постъпи с Дерибея, да не го настройва против себе си. Какво ще правите, ако ви посети някоя лоша мисъл или някое лошо желание? Можете ли да го изпъдите? Те са силни като Дерибея. Дойде ли ти такава мисъл на гости, ще я посрещнеш добре, ще я гости според естеството и, и след това ще я поканиш пак да те посети. Ще й кажеш, че си доволен от посещението й. Ако я приемеш по този начин, тя сама ще си отиде. Пъдиш ли я, тя няма да излезе? Като остане насилствено, ще ти причини някаква пакост. И в писанието даже е казано: да любите враговете си. Лошите мисли и желания са врагове на човека, които трябва да обичате, за да се освободите от тях. Хиляди и милиони начини има, чрез които човек може да се справи със своите мисли и желания. Колкото са формите на любовта, по толкова начина човек може да се справи със своя вътрешен живот, изявен чрез неговите мисли, чувства и желания. Ще кажете, че човек сам създава формата на своите мисли и желания. Човек създава само външната им опаковка, т.е. трехите им, а самите мисли и желания в различни форми идат от други светове. Те посещават човека, прекарват известно време при него и го напущат. За да не изпада в заблуждение, човек трябва да различава происхода и характера на мислите и чувствата си. Като прави сравнение между проявите си, той казва «Отида и първата любов, няма да се върне вече». Значи той намира разлика между първата и втората си любов. Казвате какво беше едно време, каква любов имах? Любов, която се мени, не е истинска. Ти си обичал дрехата на човека. Щом съблече новата си дреха и облече старата, ти не го обичаш. Това не е любов. Не се заблуждавайте от външните форми на нещата, нито от тяхната привидност. Изучавайте живота в неговата дълбочина. Като ученици, вие трябва да разбирате символите, чрез които природата говори. Тя говори и всеки ден по различен начин. За пример, като сте дошли тук, мнозина мислят, че са на курорти и трябва да си почиват. Всъщност те започват да принасят камени да правят мостове. Това е задачата, която природата им възлага. Тя иска да им каже Всички хора в себе си имат мочурливи и влажни места, над които трябва да се построят мостове да минавате свободно. Всички имате в себе си извори и поточета, които са боренясали и тинести. За да се ползвате от водата им трябва да ги изчистите. Щистенето на изворите в природата и строенето на мостове, вие подобрявате своя вътрешен живот. Всичко, което става в природата, става и в човека. Затова именно ви дадох задачата да изчистите изворите, които срещате на планината и да построите мостове. Какво ще кажете, ако видите на Земята окапали листа на крушата? Окапали се листата й, но тя е жива. След известно време ще видите на нея нови млади листенца. Страшно е, когато видите, че под някоя круша няма нито един окапал лист. Но не дава надежда да се яви поне един зелен лист, в нея няма никакъв живот. И човек може да бъде в положението на живата круша, на която есено капват листата, а на пролети издрастват нови. Той може да бъде истъпнала круша, която не дава признак на нов живот. Пазете следното правило. Каквото правите? Правете го съзнателно и с любов. Като ви накарах да принасяте камъни, аз имам предвид ползата от това упражнение. Ще работите половин час, но като вдигате и слагате камъните, вие възприемате електричеството и магнетизма, които те съдържат. Когато сте неразположени, хвърлете няколко камъка надолу. Като ги хвърлите, вие възприемате енергията им и сменяте състоянието си. Ще кажете, прасна работа е да се хвърлят камъни. Празна работа е когато човек нищо не прави. Като хвърляте камъни, като ги местите, вие придобивате практически знания, до които по друг начин не можете да се докоснете. За пример, вие ще разберете, че някои камъни не трябва да се мести. Само природата има право да ги мести. Много знания има човек, но още много, много има да учи. Знаете ли за пример каква е числената стоимост на всяка ваша мисъл, на всяко ваше чувство и на всяко ваше желание? Знаете ли каква форма имате? Някои мисли имат пръвългълна форма, други е липсовидна, трети квадратна и т.н. От формата им съдим за техния вътрешен смисъл. Това е знание, което ще придобиете в бъдеще. Докато живеят в личния си живот, хората са далеч от това знание. За да придобие вътрешно знание, човек трябва да живее в душата си, т.е. Да даде предимство на душата си пред своите лични изисквания. Като сте дошли на планината, задачата ви е да се опознаете отблизо, да сте готови едни на други да си помагате. Кой какво капа каква погрешка направил, не го садете. Ако не можете да се молите за него и не можете да му дадете един добър съвет, поне не го критикувайте. По този начин само се създават здрави и приятелски отношения. Обичайте ближния си. Помагайте му, за да се освободи той от въжетата, с които е вързан. Ако критикувате ближните си и ги мразите, без да съзнавате даже вие завързвате краката и ръцете им с въжета. След всичко това питате, какво мислят хората за мене? Ако завързвате ръцете и краката им с въжета, те мислят лошо за вас и не ви обичат. Ако ги развързвате, те мислят добре за вас и ви обичат. Следователно, срещнете ли човек на когото ръцете и краката са вързани с въжета, освободете го. Той всякога ще ви благославя. Опитайте се да вържете кучето, което е било на свобода, да видите какво ще прави. То ще се хвърли, ще прави опити да ви охапе. Недоволно е. Всяко живо същество иска да бъде свободно. Следователно, новата философия на живота носи освобождение за хората. Като възприемате и прилагате тази теория, вие ще се развързвате. Ако не сте вързани, ще внимавате да не дойде някой да ви вържи. Когато са свободни, хората живеят в пълна хармония и любов. Дето и да отидат в планината или градовете, навсякъде виждат работата на Великия Божи Дух. Нареждането на камъните, във водите, които извират в ветровете, навсякъде те виждат Божия пръс. Не са ли свободни? Те не виждат великата хармония в живота и казват и тук, и тук, и там, навсякъде оставаме неразбрани. Като ученици работете върху себе си, и вие да разбирате хората, а не те да ви разбират. Какво ще бъде положението на богатие, ако сиромастите разберат, че той е богат? Един след друг те ще тропат на вратата му и ще искат пари, кой 100 лева, кой 200, кой 1000 лева. Дето се обърне, той ще чува един и същ разговор. Това еднообразие ще го умори. И най-после той ще бъде принуден да остави касата си на разположение на бедните, всеки да взема колкото му трябва. Когато човек доброволно да е касата си на разположение на бедните, тя придобива свойството сама да отпуща на всеки човек такива суми, каквито в дадения случай са му нужни. По този начин се избягват всичките злоупотребления. Какво се иска днес от вас? Най-малкото. Да говорите само добри и положителни думи. Като видите някой човек, намерете нещо добро в него и говорете само за доброто. Ако видите някой пъллен, мислете, че ще оздравее. Пратете му добри мисли и му кажете няколко насърчителни думи. Добрите думи, които излизат от достата ви, внасят бодрост и сила в самите вас. Като се ръкувате с някого, пожелайте да бъдете в хармония с него. Ако не постъпвате по този начин, вие събирате суров материал за градеж – Торите го на едно място, но нищо не можете да съградите. Защо? Нямате строителните материали, необходими за градежа на къщите. Прочетете днес трета глава от първо послание към коринтияните и размишлявайте върху нея. В тази глава има нещо общо между вас и тия, на които е говорена. И вие се натъквате на чужди мисли и желания, с които не знаете как да се справите. Не знаете ли, че сте храм Божи и дух Божи живее във вас? 16 стих Няма по-велико благо за човека от това да стане храм Божи, Духът Божий да живее в него и да се радва и благодари за всичко онова, което Бог е създал и вложил в него. Радвайте се, защото сте в деня, в който сте създадени. Той е шестия ден, петък. Събутата е ден на почивката, а неделя – ден на възкресение, на избавление от оковите на ограничението и на смъртта. Бесето от учителя държана пред младежкия околотен клас на 1 август 1930 година.